Подорожі і морські походи середньовіччя. Видатні досягнення вікінгів. Після падіння Риму у 5 столітті нашої ери наука в Європі не тільки не розвивалася, а навіть зробила помітний крок назад. У цей час справжніми географами ставали ті, хто не мав про науку жодного уявлення. Мореплавці у V8-10 століттях значних успіхів у дальніх походах досягли вікінги. Так називали морських розбійників і торговців, які діяли в прибережних водах та на узбережжях. Більшість вікінгів були вихідцями із сучасних скандинавських країн, у першу чергу з Норвегії, Данії та Швеції. За 200 років вони завоювали землі в Шотландії, Ірландії, Північно-Східній Англії та Північній Франції. Досягали Сицилії, заселили Ісландію і Фарерські острови. Більшість народів були не в змозі чинити опір, тож платили вікінгам данину. Найбільший острів на землі, Гренландію, скандинави відкрили завдяки морській стихії. Шторм відніс корабель, який прямував із Норвегії далеко на захід, і той опинився біля незнайомих берегів. Повернувшись, мореплавці розповіли про свою пригоду. Потім на пошуки далекої землі вирушив Ейрік Рудий, або Рауді. Відважно пробиваючись крізь Кригу, вікінг досяг мети. Нову землю він назвав Гренландією, або Зеленою країною. Очевидно, цим Ейрік хотів привабити вікінгів. Та найвидатнішим досягненням Скандинавів стало плавання Лейфа Еріксона. У Гренландії не було лісів, а колоністи потребували деревини. Тому в 1004 році у пошуках лісистих земель мореплавець досягнув північно-східного узбережжя Північної Америки. Отже, вікінги побували у цій частині світу на 500 років раніше за Христофора Колумба. У християнській Європі майже нічого не було відомо про відкриття вікінгів, тому вони не вплинули на розвиток географічної науки. Пам'ять про ті героїчні походи збереглася лише у кількох давніх сагах Ісландії та Гренландії. Чи знаєте ви, що про досягнення скандинавських мореплавців ми знаємо з творів усної народної творчості – саг? На відміну від грецьких текстів, у яких було безліч вигадок, саги є простими і достовірними.